Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Címe Én... van? Igen, Ott van 74. Ez, ez, ez most elsőre adás. Mondtad másodszor. <gül> És sajnos van, aki tudja, hogy miért, miért mondtuk azt, hogy ez, ez most elsőre. De aztán nem senki az nem, nem, nem adott le ilyen hibajegyzéket, hogy mi az, amit a, az első élő 73-as számban mondtunk, versus, amit rögzítettünk a második körbe. Hát tudod, hogy van ez. Vagy meg kell hallnunk, vagy be kell fejezni az egészet, és amikor ilyen lezárt a gyűjtemény, az életmű, akkor hirtelen elindulnak a kutatók, Aha. és az összevetések, kiegzetelések akkor majd megindulnak. De most még annyi minden történhet. Oké, okay, történt is valami egyébként a héten, vagy fog történni? Hát ö, történik egyébként, folyamatban van a történése, hol konkrétan ez a fest az, amit én ö, itt ö, kiemeltem, egyszer kiposztoltuk a Facebook oldalról is, ez a könyv Fiesta, nem is fest, ö, amely itt az akváriumban, a Volt Gödör, bár lassan mellépül az akvárium szó is a köztudatban, van elég nagy könyvkiadós rendezvény, és egyben a molyosok is ott lesznek, képregényeket, különböző könyveket tolnak a rukkolások, azok egy hatalmas tanddal mentek ki, ahol számtalan rukkolás dolog történik, amelyet én már nem is tudtam követni, de, de sütemények, csomagoló papír és kisrajzok, azok mindenképpen szerepet játszanak benne. Én már a ki kitűzőket is láttam. Meg Jaj, itt. tényleg, meg kitűzök, kitűzök. És a pálinkat a pult alól kell kérni, aki még időben hallgatja. Áruljuk el. Következő hír. Egyébként ezek az ezek utolsó nagy könyvásárok, ahol még nagy akciók vannak, nem tudom, hogy ti hogyan reagáltok rám. Most, uh, uh, amit én itt láttam, ez az adasztra könyvcsomagos uh, akció, amivel tehát meg a meg látom, Galaktikánál is ilyen könyvcsomagokat próbálnak, az, mondjuk ezek a galaktikus Konstant, tehát nem csak karácsonyra. És uh, ilyenkor mindig egy kicsit szomorú vagyok, mert én így kurrens módon próbálom a, a legtöbb könyvet beszerezni, és a könyvcsomagoknál mindig belefutok abba, hogy össze kellett volna várni az egészet, és akkor beszerezni. Súlyt az egészet megvárni, amikor 100 forintba kerül a raklapról. De ezt nem, nem kívánjuk nekik. Nem, nem, nem. Tehát a könyvcsomagok frusztrálnak, de biztos, hogy egy másik társaságot, akik viszont tényleg ajándékba akarnak jó, sok, jó könyvet venni, azoknak viszont jó pár egy csapásra. És mint hogyha az adasztának lenne valamilyen e-book csomagja is? Igen, igen. milyen jó, nagyon szuper. Aha. Igen, az összes létező e-bookjukat lehet megkapni, azt hiszem 6000 forintért. Igen. Hát hát ami... Az... Mindjárt beolvasom itt, hogyha egyszer megtalálom a böngészőben a... Kiszámolt, elsőbetű. hogy hány oldal, és akkor hány forint per oldal, vagy mit... mit nem, lesz. nem, nem, csak amik ezek a címek, mert hogy náluk volt az, hogy, hogy nem minden nem minden könyvből adhatta ki illető illetve vannak még mindig olyan címek, amik hú, nekem amik meg van minden Ki a ja nem, az Osama az nincs meg, de És az körülbelül az 80%-ukról beszéltünk is. Igen. Az O-City... Adta... hogy fizetnének értezen ezen változtatni kell. Utólag ért behajtani ilyet? És akkor még majd, hogy behagyják az osama a kritikáját, amit félbehagytam. Megfutottam, hogy majd öregkoromban egyszer. Karácsonyi E-könyvcsomag itt van előttem közben és Maria Morevna azt szerettük. Igen. De el lehet hogy Ármas Kivénys ajánlásával. Az u azt szerettük. Azt nagyon. Felhúztóslány azt szerettük. Az oszamáról nem beszélünk. Utazásnám az Alkaidával, ami az oszamának egy ilyen előzmény novellája, azt én szerettem. A SFMog fantasztikus irodalmi antológiája. Ez pedig a adászon keresztül. a leviatánya van benne. Mondom, én csak az oszama maradt ki, és ő is előbb-utóbb sorra kerül. Már sorra került oszama, nem? Ha, jó kis csomag. Ha. Pont azért, mert már mind megvan. Tehát ha az ember nagyon lelkes, akkor ezek akkor a ezek. nem csak egy-kettő, hanem igazából egy az, ami hiányzik. Ez a... Meg a karácsony kapcsán beszéltünk róla, hogy egy könyvet venni az elég nagy kockázat, nem? De, de csomagot, abban biztos mindenki hát. talál valamit. Igen. Ez igen az ezeket olyan, fel lehet szépen. Jó, jó, jó. Nem tudom, emlékeztek rá? voltak régen a trafikokban ilyen bélyeg szedtek, amelyeket ilyen kartonlapra ráragasztottak. Nem voltak postatisztek, és akkor lehetett, hogy igen. igen, igen. Uh -huh. hát kb. Há, te is láttam még olyat. Igen, igen, bár több helyen már szerepelt online sajtom, hogy rendkívül módon fiatal vagyok, valójában ez nem igaz, de de hát igen, bár az alapélményem még Lutra album, ha viszont nem láttad, hogy mi van a barítékban, és, és mindig a, a nem szimpatikus állatok és a vacakfocisták jöttek ki belőle aztán, amikor kibontottad focisták is voltak benne. Hogyne. Ja, jó, én, én, én akkor már regg voltam. Jó. Következő technológia közeli hír az Ádámtól. Igen, igen, a világ az véget fog érni. Nem csak jövő héten, hanem már ezen a héten is elkezdődött. A GeekWire szaklap szerint lényegesen kevesebb e olvasót adnak el. Sőt, nem is ők az IHS Szaplira hivatkoznak, cég piacvigyelőcég, mint amennyi tavaly, 36%-kal esett meg a Kindle-nek, meg a Barsen-Noble nuke az eladásai. Tavaly alattak 14,9- nem, idén 14,9-et adtak el, és, és azt várják, hogy 2016 ra már csak egy évi 7 milliót adnak el ezekből a készülőkekből, mert hogy a tabletek... Igen, igen, akartam, akartam oda, hogy nem, nem a könyvfogyasztási kedv csökkent, hanem a akkor vannak ezek a multifunkciós eszközök. Igen, Amikor. van egy másik, amit, amiben nem számol, szerintem, vagy a legjobb a kis cikk, amit én találtam, az nem számolt. Az ember nem cserél le ezek, amiben valósulját évente, mert mindenki. Uh -huh, uh -huh. Míg mondjuk egy telefon, az, az hamarabb öregszik, az biztos. Igen, két év után síkítomélekültem az akkori androidomtól. Sőt, igazából egy olvasónak egy patinája lesz minél régebbi, tehát hogy, vagy legalábbis egyre, egyre inkább a könyv felé alakul át maga az eszköz. Nekem Na? a Kindle olvasómmal az van, hogy ami ez az alap amazonos Kindle műbőrtok hozzá, azt kezd szétfoszlani, de ezt még mindig lehet orvosolni egy új, új tokkal maga az eszköz, az jól bírja. Az én maga a vas az, ami elkezdett koszosodni, illetve van egy olyan folt, amit már nem tudom mivel lehetne ledörgölni róla. Lehet, hogy az is annak volt az eredménye, hogy valamit megpróbáltál ledörgölni, valamivel nem. De de minden ami eszembe jut az már valószínűleg hamarabb oldalán magát a készüléket, mint a foltot. Ott állnék egy ekony egy teljesen alkalmatlan sárga színű úgy Úgyhogy marad. Cserébe koszos. Nem az igazi. Egyébként ez teljesen off-topic, de saját kis személyes életembe betekintést enged, hogy mostanában ebéd közben eljárok ilyen menőzni, mert nagyon jó környékre költözött az irodánk, és ebédszelni egyedül megyek, és olvasok ebéd közben, ami azt jelenti, hogy csodálatos érzés, hogy egyetlen egy tiszta új, és elegendő ahhoz, hogy tökéletesen olvassak kultúrájtani és illemtudóan. Mind a két irányba tudsz vele lakozni. Ak, igen, gondolni. igen, igen. És azért annyira mert tudok enni, hogy legalább egy tiszta újam legyen bármikor. Bár azt hiszem, hogy ez emésztés szempontjából nem jó. Valami ilyesmit olvastam, hogy akkor tényleg magával az evéssel kell foglalkozni, meg arra koncentrálni, hogy a megfelelő enzimek, meg minden ott Ugye, segítsen neked megfelelően feldolgozni. Igen, de ez most így helyettesíti, vagyis hát pótolja az utazás közbeni olvasást. Aha. És, és ja, míg én gyorsan belapátolós, bár enni szerető ember vagyok, de kifejezetten <coughs> lassított a van egy ilyen öröm. Aha. És másfajta faktor adott hozzá, hogy olvasgatok közben Na, figyelj, akkor mindjárt elmondhatod, hogy ebéd közben most mit olvasod, de még előtte van egy jó pofa ilyen hallgatói visszajelzés. Hát, igen, ez, ez Twitteren érkezett egy kedves hallgatótól, méghozzá kiejtésbeli problémákra, amiket én ejtettem, arra hívta fel a figyelmet. <kül> ez pontosan az Anna Karenina, amit én mindig Kareninának mondtam, ahogy az a könyv elején lenne, hogyha ez papírkönyv lenne. És egyébként ezt olvasom ebéd közben, és nem fogok róla az olvasás élmények között beszélni, mert még mindig nagyon a közepén járok, de elgondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy én nem, nem tudtam, hogy hogy kell kimondani azt, hogy annak aranyina, Pedig hát ez egy micsoda nagy könyv, és azon kezdtem elgondolkodni, hogy mennyit hallunk könyvekről, szerzőkről beszélni, vagy tévében, vagy bármi. Inkább és mennyire... olvassuk, Igen, igen, igen. Pedig hát Inkább. ugye középiskola felső oktatás azért én biztos, hogy ott is el kellett hangozni a névnek, de valójában simán megtörténtet, hogy... hogy Kimondva szó szem hallott. Igen, igen, hogy valamiért mondjuk azon mindig át, pont ez nem került szóba. Ugye azt gondolni ezem hogy, hogy na majd ott alaposan megtárgyolnak mindenféle nagyszerű regényeket az emberek, de annyi nagyszerű regény van, és annyit tanulni tehát, hogy simán lehet ezen el, el is gondolkodtam, hogy továbbra is ilyen, hát nem háljuk kovácsként, mert az legalább sikeres volt, de mondom ezeket a neveket, ahogy tudom, és, és nagyon jó támasz hogyha kapok-e az instrukciót, hogy kéne helyesebben, de ti mennyit hallatok, vagy láttok könyvekről? Hát én tőletek, meg ugye kérdezem is néha, hogy ezt meg azt hogy kell kimondani. Igen, tehát miatt volt, folyamatosan az szabadkozunk adásban. Én, sőt, azt meg szoktam lépni, hogyha mondjuk legalább angol száz íróról van szó, akkor a operációs rendszerbe beépített kimondó alkalmazása kimondatom, hogy, hogy legalább nyelvileg ne legyen annyira félre lőve. Karinianál ott meg vagyunk azért eléggé lőve, mert hogy ott a, a nem átírás szerint van írva. Uh -huh. Magyar könyvön sem. Míg mondjuk több ezt már megteszik a másik amiben lehet így, ugyanígy keveredni azok a, a japán meg az, az ázsiai szerzők igen, mert mert a, a mi... sorrenddel is az ember hogyha mondjuk a Amazon boldval veszem akkor ott a, a, a, olyan sorrendben van ugye a vezeték meg keresztnév és akkor ezt most fordítsam meg hiszen magyarul beszélünk róla meg az az eredet is, vagy hogy van ez igen, meg amikor szemben jön egy név mondjuk angol átírásban, ami azt nem hasonlít arra, hogy ki kéne mondani. Igen, ez mindig... Kezdve a szép zennel. Igen. Így megy ez. Ilyen nehéz a podcasterek sorsa a kultúra körül. Igen, nagy munka szavakat venni a szádba, aztán Igen, kiadni van. őket. És szívesen veszük a visszajelzéseket is. Abszolút. Nagyon várjuk a hallgatótól, hogy az, amit ők tudnak, azt mi is tudhassuk. Kéne egy Igen. kimondó partit szerveződött. mindenki akár bejelteni, hogy üzelet rögzított, az egy 800 rosszul mondtadra. <gül> Jó van, viszont a, ha már a hírókról van szó, akkor most jöjjenek ők megint a sok híjeség után. De, oh, Kis, kis nem is hírt, nem is témát, de egy ajánlást azt itt beszúrtam. Méghozzá azt, hogy aki még nem vette észre, a Facebook oldalunkon naponta legalább két számunkra kedves embertől könyvajánlókat teszünk közzé, és igazából mi is csikorgatjuk a fogunkat ettől, mert hogy újabb könyvekkel gyarapodik a lista, de... És fontos, fontos azt mond, elmondani, hogy nem csak egymásnak ajángatnak itt könyveket, hanem mindig megvan, hogy milyen célcsoportnak, milyen könyv való. Tehát ha mondjuk nyugdíjasnak, vagy fiatalnak, vagy valami, akkor onnan lehet tippeket szerezni. Tehát ez nem egy ilyen belterjes dolog most, hanem abszolút segíteni akarunk a karácsonyi vásárlásokban. Mert hát magának mindenkit tud könyvet venni, meg olyat, amit ő szívesen kölcsön fog hihanni, de igen. van egy teljesen más gondolatrendszerek is, hogy hogyan kell ajándékot venni. Igen, igen, mint például Józsi ajánlása, amit írta is egy kommenter, hogy nem, hiszi el, hogy ezt valaki is megvenné másnak. Hát ez az, mert én sose tudnám, hogy ezt kéne megvenni. Hát annyira. De ezekhez, tehát én mindegyikhez tudnék egy, egy embert is társítani, hogy az ismeretségi körönbe, ki, kinek tudnám ezt elképzelni, az, az is jó pufadulom. Aha. Sőt, már volt olyan, találkoztam, hogy ezt honnan kéne megszerezni. Te jó Isten! Most megzapostet! Na jó, van könyvek, könyvek és Ádám. Könyvek és én Hát én két dolgot olvastam most a héten. Ugyanis a hétnek a témája az hogy a, a hát a szatíra, vagy a az osztályharcol, ami ilyesmi lett. Az egyik, hogy a, azóta is sehová nem jutó Book and annó még letöltöttem Edwin ebbott a <gül> Sikföld című remek könyvét. Ami később elég sok kint van a megben is, de szerencsére nem tehát volt ilyen hogy akció, úgyhogy olcsón úszta meg a dolgot. Ami hát egy nem teljesen friss és nem teljesen science fiction könyv, 1884-ben írt egy angol iskolamester. És én geometrikus világokban, vagy világok által mutatja be a viktörnyes társadalmat. Ami hát ma hiszem orvos nagyon furcsa, hát abszolút ez a fajta. picit, fasisztoid, de legalábbis nagyon nem mobil társadalom, amire van nagyon nyugodtan ráhívnák az EU-t és ledorangoló cikk jelenek meg az amerikai népszavában és a Guardianben. Ö, és úgy, hogy, miközben, hogy mind, mindegy ezeket a nagyon nem embernek való berendezéseket olvassa az ember a közben egy ilyen kockás papír nagyjából. Jó, igen. Mert hogy a hőse, vagy a mesélője az egy, egy négyzet ami abban a világban azért az értelmiség ő azt hiszem, hogy jogász és elmondja, hogy hogyan néznek ki ott a dolgok hát a nők azok a hőszak. Hogy be, ez a flatland? vagy van A mi? flatland, Jaj, pontosan. akkor most már képbe vagyok. Szóval azok nagyon kis rendelkező, éppen hogy csak nem egyenes ostobállatok, akik nagyon nagy gondot tudnak okozni, mert a élességükkel meg tudnak ölni bármilyen alakzatot. Miért nem is tanítatják őket, meg csak bizonyos formában mozoghatnak, meg ilyenek teljesen be vannak zárva otthonra. Aztán vannak a három akik a katonák meg a munkások, és hogy minél kisebb a fejszöge vagy az agyszöge neki, annál butább és annál, annál egyszerűen annál kevésbé értékes tagja a társadalomnak, Belülük lesznek a rendőrök például, mert hogy a hegyes szög az, viszont az, az nagyon jó, mert azzal lehet támadni. Utána vannak ezek a négyzetek, és akkor ahogy közelítenek a körhöz, úgy lesznek egyre inkább nemesség meg értelmiség. A kör az konkrétan a papságnak a szerepét tölti be, de mivel kettődében azért nagyon durva nem látnak, ezért már nagyon sok szögek is ilyen én közelpapi beosztásban vannak. És de ezt, amit így elmondtam, négy ott mondatban, ez nagyon hosszan van abban a, a végünk kis kötetben. Hogy a, az alacsonyabb rangúak azok megtapogatják a másiknak az élét, és így tudják, hogy az milyen szög itt vele szembe áll. A nemeseknél az nem divik, hanem ott látni kell azt, hogyha mennyire vész a, nem tudom én, a homályba, a másiknak a szélessége, akkor az, az milyen szög lehet, és akkor hogyan kell tisztelni, és a többi. És ott el igazán érdekes lenni ez. Mert egyrészt, amikor, amikor hozzá részez érünk, hogy hát a, csak a szabályos alakzatok vannak ebben a világban, és kiderül, hogy, hogy a kezdetek, kezdetétől bűnözőként, meg semmire se jóként kezelik a szabálytalan alakzatokat, és az, azok úgy mennek nagyjából a A másik része meg az, amikor először szembesül a, a hős álmában a egydimenziós világgal, és ott a különböző egyenesek meg pontok kommunikálnak, és, és hogy ha felkiállt egyik, meg a másik hangján, akkor abból beszlik ki, hogy, meg, hogy ki a király, mert hogy milyen hosszú, meg mennyi a kettő között eltelt idő. És utána meg találkozik egy, egy térbeli tárgyal, és ki is emelik az ő világából, és rádöbentik arra, hogy van, van harmadik dimenzió, és az nagy, nagy reveláció benne, hogy te jóisten, hát nem, nem csak egy papírlapon élünk, hanem van, van Már, valami... Ez fics. most spoiler! Aki az elmúlt 130 évben nem olvasta, az a lelnézést, pedig hazajut. <gül> és legyilkolja a kérőket. És akkor hogyan hat ennek a, ennek a négyzetnek az életére az, hogy, hogy, hogy az, ő, az ő világának kiszerűségére, meg a, a nem önmagában, való, önmagában állóságára felhívják a figyelmet. Baromira szórakoztató. Letehetetlen. Pici davítas, és nagyon nehéz hová tenni, hogy most ez egészen pontosan micsoda. Talán te olvastad ezt a könyvet? Én az biztos, hogy elkezdtem. Nem állítom, hogy befejeztem. Nem emlékszem egyáltalán a sztorira. Csak tudom, hogy elkezdtem olvasni, de nagyon rég volt, úgyhogy nem száz akárhány éve, de nem is most. Úgyhogy nem emlékszem, hogy meddig jutottam benne. Készítettek belőle több filmet, azt írja Wikipédia. Oh, oh, oh, oh, oh. És én egyre emlékszem és ha egy trélert láttam, azt a mindjárt berakom a, a doksiba, hogy legyen multimédiás tartalom. De hogy bármilyen eljutott a készülés, vagy elkészülésig, azt így nehéz elképzelni. Gondolom nem élő szereplős. <gül> <gül> él, <gül> pedig van benne él. Na Igen. jó, bocsánat. De egy olyan minden meg lehet oldani élő szereplősként. Biztosan emlékeztek arra a tévéjátékra, szép emlékű szociolizmusba gyártották, ahol a gyerekek voltak benne, akik tanultak olyan fizikát, és más színészek pedig a kalapács fejében levő atomok voltak, és énekeltek is meg minden. Ha, nem, nem valaki ráhozhatják azt, hogy ő vasatom, akkor ahhoz képest, a te vagy a négy szög, az, az igazából nem egy nagy visszalépés. <gül> ó, és meghallottuk a macskát is. Ja, csak igen, igen, az ölemben ö, próbálkozik a podcastban részt venni, de... Jö, most olvasta szerint? <gül> hát lehet, hogy csak érdekli a dolog. Minden, ami a földön van is paskolható, az szerintem... Abszolút nyitott. Tehát azt gondolom, a Sikföld abszolút jó egy macska területnek. Egyébként annak idején én is olvastam, és azon gondolkodom, hogy nem tudom, valamelyik sorozatban volt, hogy, hogy talán a Big Bang teóriában, hogy, hogy még el is sütik, hogy és olvasta, olvasta Sikföldet, és mégis szakított vele. mint hogy a csaj olvasta, de nem is tudom már, melyik, melyik képes volt vele szakítani. Jó és emlékszem, hogy igen, tehát az elképesztő az egész struktúra, hogy az ki van dolgozva, és, és én sem emlékszem a bonyodalomra, hanem ilyen szempontból azt hiszem, hogy nehéz elszpoilerezni, még hogyha két éve jelent volna meg akkor ismert, mert inkább ennek a világnak a rögzítése az, az ami megrázva ez a... És hogy ismerik fel ezeket egymást a teljesen sík területen? Még mai napig egy. Kicsit jobban fénylik az a pont, amelyik közelebb van, és a másik kettő igen homályosabb, és ebből lehet tudni, hogy ez egy háromszög, vagy... És például ezért kell megölni a paralelogrammákat, mert ez egy négyszög, de háromszögnek tűnik messziről. Hát azért ez micsoda, micsoda társadalmi feszültségeket generálna. Gyönyörű. Elképzelhetetlen tényleg ez a regény. Tehát, hogy teljesen őrült. Nagyon, nagyon sok idejük volt az embereknek akkor azt hiszem, és akkor még van egy könyved. Ja, és annyi másik, az meg, az meg csak egy novella. A Nick Mamatasnak volt uh, ingyenes, valamilyen alkalommal a lemikulás. Az Arbeitskraft című novellája. Uh, Mamatas a hajkaszorúnak az egyik szerkesztője, vagy a szerkesztője talán. Előtte Clarksword volt, jó, jó mélyen van ágy az a, a science Fictionbe. És ez egy olyan novella, amit így így nagyon nagyon kellett, hogy létezzen. Nagyon, nagyon helye van neki a világban. Egy marxista steampunk. Wow. Csodálatosan szép. Hihetetlen. A steampunk azért szoktam nagyon utálni, mert, mert mindenki király kisasszony akar benne lenni, meg többnyire arról szólnak azért a steampunk történetek, hogy, hogy, hogy mindenki ilyen zsabós ingekben rendkívül nemes, és vagy afrika vadász és akkor ehhez képes egy olyan sztori, ami, ami arról szól, hogy hát igen, hogyha az olcsó emberekben, akik hogy gyufárus lányunk, azokba építünk automatát, akkor nem kell és csak áram kell neki, akkor az úgy, úgy kicsit más felé viszel. Hát, ha a gyerekmunkások ö, nem is, vagy csak kicsit jelennek meg ebben a sztoriban, azért az összes, összes hátulütő a kornak, amiből szeretni magát most, a mostani ember visszámadni, az meg van benne, ö, és úgy ráadásul háttérnek, vagy zárójelnek, Épül benne egy olyan differenciálgép, ami, ami nem, nem differenciál, hanem dialektikus gép, ami Marx-ként fog gondolkodni egyszer csak. Mert a jó, Marx meghal, de a haverő Engels az a gyárának a bevételéből fel akarja építeni, hogy, hogy legyen már valami ellenpontja itt a gőzautomatáknak. Ezt megint a világ miatt érdemes elolvasni egyébként, bár azt hiszem leszette, mert hogy pár napig volt csak ingyenes, de valamelyik novellás kötében megvan. Érdemes utána menni. Hát én utána fogok, tudom is, hogy hogyan. Vannak típéjében, hogy hát, mire igen, gondolsz. Igen, igen. Gabi, mi a helyzet nálad? Hát én azon kívül, hogy ebédelni is szoktam. Ezen kívül most egyszerzőre kattantam rám. Megdöbbentő, de a busz, vagy villamos reklám, az elért engem is. Éppen sétáltam a szélkán tér vagy a McVale, Nem is tudom, melyik az a színatért. amikor észrevettem vettem egy villamos reklámot, szerint a P.D. James nevű írónak kiött egy új könyve, és még hozzá az, hogy a halál jár bemberliben. És hát akkor így, mint egy amerikai filmben megálltak az idő, és, és hirtelen furt egészen romantikus zenék kezdtek el felcsendülni. És mert nagyon-nagyon szeretem ezt a szerzőt, ez a kedvenc krimi szerzőm ez a, ez a nő, és a, a magyar könyvei azok mind megvannak, illetve jó pár angol nyelvű is, és... Rettenetesen kíváncsi voltam, hogy mi az a könyv, amit ettől a csajtól, úgy éreztem, tehát az a fajta szerző, hogy oké, okay, oké, okay, hát kiadták ebben a fekete könyvek sorozatban jó pár könyvét, megpróbálták az Európán el ilyen szép kötésben is, de úgy, úgy nincs nyoma, hogy ez így az enyém direkte. Ez, ez, ez senkinek nincsen hozzá bejárás, ez az én kis saját privát kis ö, ö, rajongásom. Ehhez képest tíz évben plakáton hirdetik, mint valami sztárt. Még a végig lehet, hogy más is szereti. Igen, lehet, hogy. De durva nem. Egy kicsit kicsit és uh, nem, nem is tetszik annyira. Igen, ez. igen, ez már nem olyan. Uh, és uh, kíváncsi voltam, mert azt feltételeztem, hogy ez egy krimi szerűség lesz, ugye hát a halál az már benne van a címben, ráadásul egy Austin történetet uh, bonyolít tovább, amiről azt kell tudni, hogy nagyon kedvelem, nagyon Jánosztin, tehát uh, többször olvastam a, a könyveit, de csak azért, mert hogy egy könyv az már elő, hogy valami Jane Austen történetet bont ki. Tehát ez ma már nem annyira ritka, hogy, hogy az ember... Ugye ebből még vámpíros is volt. Most, igen, most zombis, igen, zombis, igen, vagy robotos. Tehát nem, nem éreztem azt, hogy azért most le kéne rácsapnom. Hanem ennek a keveréke volt az, ami felkeltett az érdeklődésemet, hogy egy krimi, ráadásul igen jó krimiket írt a csaj, és, és ez a Jane Austeni uh, angol környezet, ez biztos nagyszerű lesz. És... Hát elég gyorsan elolvastam a könyvet, és az homorúan konstatáltam, hogy ez nagyon-nagyon minimálisan krimi. Ellenben Jane történetnek éppen ennyire az, mint amennyire mennyire kevésség krimi. Habár tény is való, hogy történik benne egy haláleset, és tény is való, hogy ennek a kibogozása a történet egyik fő szála, tehát ez viszi előre, de nem, nem ez a lényege, hanem a büszkeséges balítélet két ö, szereplője, Elizabeth és Darcy összeházasodnak, szépen boldogan élnek a kis birtokukon, gyermekeik vannak, akiket nevelgetnek, ugye ott vannak a család többi tagjai, akiket megismertünk a büszkeséges balítéletből. Én nem emlékeztem tisztán vissza, hogy most ki kicsoda, de a könyveben ö, segített fel, ö, idézi annyira az eredeti történetet, hogy, hogy hirtelen minden visszakerül a helyére, és megjelenik elizabethnek a, a húga, aki a büszkeség és élet végén meglógott egy fiatal katonatisztel, akivel aztán szerencsére összeállásodtak mentve a becsületet, remélem, ez sem spoiler, és és gyilkosságról beszél egy, egy ilyen viharos éjszaka kellős közepén behajta az udvarra ferje sehol, kiderült, hogy valami ott történt az erdőben természetesen az egész család nekivág és valóban ott találnak egy hullát valamint a Lídia férjét aki felettet érdel. természetesen ráhull a gyanú és az egyik pont, ami nagyon tetszett és azért állok meg itt, mert itt talán ketté válik a történetnek ez a két síkja, az egyik pont, amit tetszett, hogy valóban ö, sikeresen idézi meg ezt a Jane Austeni világot. Tehát aki ezt a könyveket szerette, azt mondhatni azt, hogy ez, ö, uta, u, ezt az utánérzést ezt tökéletesen biztosítja ez a könyv és egyben pont azért lesz egy kicsit vértelen számomra, holott mondom, én rajongója vagyok ennek a nőnek, mert nem több, mint egyszerűen megteremteni ugyanazt a világot, és ugyanazok a történések zajlanak benne. Azért azóta már jó pár évvel telt, és, és ha nem is kell feltétlenül zombikat belerakni, de, de, de valahol megjelenhetne az, hogy, hogy mi már innen nézzük, és itt születik ez a, kövény, ez a könyv ebben a pillanatban. De, de ez a rekonstrukció, ez a, ez a konstrukció, ez, ez, ez abszolút tökéletesen megvalósult. Kérde, tényleg ennyi csorbítja csak. És a történetnek a másik síkja, ami viszont rendkívül megragadott, és azt nem is éreztem Cséinosztinének, ez a törvényszék működése abban a korban. Hogy kik milyen státuszban voltak a. Kik milyen ö, döntési jogkörrel, milyenek voltak a jogi viszonyok, hogyan működött a bíróság, hogyan működtek az esküdtek, és mindezt egy annyira gyönyörű tárgyalás, nyomozás, vagy bűn, hát nem is tudom, bűnkezelés folyamaton keresztül ismerjük meg, ami számomra egy nagyon rendkívül élvezetes volt, és nem Jane Austen-t éreztem benne, hanem, hanem mondjuk Dickens-t. Nem a szífocsaró történeteit, hanem azokat, amikor a, a a vicces, vagy amikor, amikor ezeket a Dickens-i figurákat, amikor megragadjuk, akkor nem feltétlenül a tisztelivér, hanem valami rongyos alkesz ö, ö, koldusok, akiket az ember elképzel. <kül> Legalábbis számomra ők egy kicsit ö, ö, szívesebben előszedett figurák. És, a, a rongyos alkeszek nekem is mindjárt egyébként előkerülnek. A na, <gül> <gül> és tehát nem volt, nem volt igazából gondom a könyve, bár csalódást okozott, mert nem krimi, de egy kellemes, kellemes időtöltés volt, és ez a csaj jelen pillanatban 92 éves, és még nemrég született ez a könyve. A könyv után viszont olyan hiányérzetem támadt, hogy levettem a polcról több P.D. James krimit is, és azokat kezdtem olvasgatni, és tényleg csak néhány szót a csajról, meg az ő krimiairól. Az egyik főhőse, az, na és itt nem tudom, hogy kell kimondani, és lehet, hogy <coughs> szakavatottabb hallgató, azt pontosan tudja, vagy D'Agli is, nem tudtam pontosan, aki azon kívül egy főrendőr, tehát főtiszt, nyilván kívül egy ember, és még költő is, de semmi költői manír vagy alűr vagy ilyesmit nem kell elképzelni hozzá, hanem egy nagyon érzékeny, józan, de igazán jó rendőrtiszt. Ő az egyik fő figurája, akit mozgat, illetve két másik könyveben megjelenik egy, egy, egy, kis, egy leányzó, aki magánnyomozóként próbálkozik, ő pedig Cordelia Gray nevét a Shakespeare drámából kapta, tehát az irodalom az mindig ilyen nagyon erősen jelen van a sztorjaiban, és egy kicsit ez a klasszikus is csavarjuk a történetet, majd a végén kiderül, hogy pontosan mi történt, és a legutolsó oldalaknál is még e, fordulhat a kocka és helyére kerülhetnek a dolgok, de, de rendkívül jó a karakteráblázolás és rendkívül jó a, az íj, a Szóval nagyon ajánlom annak, aki szereti a klasszikus krimiket, de már frissen. Akkor ajánlod az új könyvét is, de inkább a régieket? Én inkább a régieket, ö, annak ajánlom az új könyvét, aki, aki nem feltétlenül krimit, krimiket keres, hanem, hanem ezt, a, ezt a női regényt, de, de ügyes, ügyes szucs az is, és örülök, hogy elolvastam. Közben rákerestem a, az interneten. Ó! Oh. És meg lehet hallgatni, hogy kell kimondani. És a, Jó. annyi, hogy a LISS ott van a hangsúly, de a GLISS. Aha, köszönöm ha. szépen. <laughs> Újabb érdekes adat. Ne évök akkor a, a rongyos alkeszekkel? Ingen. Igen, de igen, üdülőten folytatotta is, mint a Oké, okay. szóval van egy Mark Jarm nevű író, akinek legalább egyszerű a neve, és az a könyve cím, hogy Everybody loves Our Town. an Oral History of Grange. És ez egy nagyon jó leíró cím. Tényleg. Aján, miről a... szól? Igen, nem is tudom, hogy miről szól. Hát tényleg ezekről a rongyos figurákról. Ugye beszélgettünk arról talán pont az előző epizódban, hogy, hogy néha úgy szeretek könyveket olvasni, hogy közben lehessen a zenéket hallgatni a háttérben. Hát itt is gyűjtöttem az albumokat, ahogy olvastam a könyvet, illetve olvasom, ugye felénél járok. És nekem hát ez zenében kedvenc időszakom volt talán ez a a gráncs időszak, most jelent meg a Sound Garden nevű együttesnek a vadonat új lemeze, ugye összeálltak nostalgia bandába, és gondolom ennek kapcsán is került elő ez a könyv, illetve egybeesik a kiadás ezzel az albummal is, és Igazából nem értékel, meg nem ír le nagyon az író semmit. Talán emlékeztek, hogy volt a Meet Pápec együttes szóló ilyen interjúkra alapuló könyv, Igen. amiről fél éve Igen, beszélgettünk. Igen. És ez is arról szól, hogy rengeteg sok embert, aki az együttesekbe játszott, vagy fotós volt, vagy a lemezkiadóknál dolgozott, vagy klubot működtetett, szépen leinterjúztatott a fickó és annyit tett, hogy eléggé apró szeletkékre vágta ezeket az interjúkat és kb. megpróbálta az eseményeket időrendbe rakni úgyhogy ha mondjuk egy lemez megjelenésről vagy egy koncertről van szó, akkor így a több résztvevőnek a, a, az emlékeit így egy, egy oldalra hozza belőle, gyakran teljesen máshogy érte meg a, a színpad két oldalán a két ember, ugyanazt az esemény nagyon vicces dolgok jönnek ki belőle ami még tetszik, hogy az biztos, hogy a, a zenészek jelenlegi PR ügynökségén nem mentek ezek a szövegek át. Nagyon-nagyon <gül> keményen beszólnak, minősítik egymást, véleményezik a korábbi tevékenységüket, tehát abszolút egy ilyen nyers és, és érzelmi töltöttségű szöveget lehet olvasni ami sokat lehet nevetni. Ezért tényleg így kialakul ennek a jelenségnek a képe, hogy, hogy, hogy az egész grunge és az körül ilyen, um, ennek a körüli ilyen hirtelen berobbanás ennek a kultúrának, hogy ez hogy történt, hogy segítették, mennyire volt mesterséges, mennyire volt tényleg egy ilyen természetes alapú dolog, és hát nagyon jó pofal megismerni ezeknek az embereknek az életét. Engem most is ugyanúgy sokkal, mint a Meat Puppets esetén, hogy milyen hihetetlenül alkoholista és kábítószer fogyasztó brigád volt ez. Tehát ezt lehetett tudni, ugye sorra haltak a nagyobb képviselői ennek a stílusnak, de mégis furcsa, hogy a napi szinten mennyire ebbe éltek, és nem is értem, hogy azok az precíz, gyönyörű megkomponált és feljátszott albumok ilyen, ilyen abszolút szétesett emberekből, hogy, hogy jöhettek ki. Nagyon-nagyon jó könyv. Ilyen Kindle portba vásároltam meg Amazonnál. Nem tudom, hogy a papírkiadásban vannak-e fotók vagy sem. Nekem most az hiányzik belőle, hogy lássam a fotókat. Ezért egy ilyen fajta interjú könyv meg ilyen visszatekintő könyv szerintem kell egy ilyen fotógyűjtemény, nem? Igen, az úgy sokat ad hozzá. Úgyhogy most van a zene, a, amit tudok fogyasztani, meg megnézhetem az albumborítókat, és olvasom a szöveget közben. Van neked két könyvem, az egyiken halára fogod idegeskedni magadat, ha kezedbe veszed, a másik meg képregény. Az egyik harmilnak a Mester and ami pont olyan fajta regény egy ilyen grunge bandának a, a, az albumáról, illetve az albumának a megtalált egy korábbi verziójáról szól, meg az emberekről, meg szétmenő sorsokról, hogy ő, hallgat lehet közben a zenét, csak nem létezik a banda. Oh. <gül> <gül> ez olyan, mint a könyv, a könyvben van. Igen, igen, igen, igen. És csak így hasonlókat lehet keresgetni, hogy valami szóljon alatt, amíg olvasod, de ez... Nagyon mélyen ott eszi magát az ember, de meg kéne hallgatni, és mindkét verziót akkor már. A másik, a a Gillen nevezetű ilyen videójátékos újságíró, nem tudom ismered, de ismerős a nevével A Rock Paper például írni. És ő képregény író is, és neki van egy fonogram címsorozat, ami azt hiszem két évadot élt már meg, vagy kettő történet szála van, öh, amit nem szabad gyűjteményesnek megvenni, egyesével összedni a részeket. Mert az egyik része arról szól, hogy Angliában keresi magát egy ilyen ember, ahol a zene mágia és a zenével az beállít egy korszakot és hangulatot és mindent. A másik pedig, hogy az utolsó mint a tíz lapon, ott a adott kornak, 90 évek eleje közepének a fontos albumairól, zenekarairól, jelenségeiről beszélnek, még meg nagyon hosszú ilyen Ego Trip jellegű eszik. És az megint csak olyan, hogy az ember így végén az, letölti azt a 8-10 ami amit kell, azt berakja, és utána elkezdél olvasni. Hmm. Abszolút erre a fajta fogyasztáson felépítve az egész. Tök jó. Szóval érdekes dolog zenéről olvasni. Mindig szoktuk említeni, hogy az nem biztos, hogy, hogy jó, hogy megismerjük a, az íróinkat, mert kicsit befolyásolja esetleg a, tehát a, a befogadás élményét, a nem feltétlenül érzem itt, tehát én nem feltétlenül a mély gondolatok miatt, meg a hitelesség miatt keresem a, a, a jó zenéket, hanem, hanem az érzés, amit ad. Yeah. És ezért nagyon bírom ezeket a könyveket, és valószínűleg az is rávitte erre a, a, a vásárlásra most, hogy tudjátok, a múlt héten eléggé megkilódtam a könyvekkel azért hozzátenném, hogy azt a bizonyos brief Story című japán fantasy könyvet azt is szépen folytattam, tehát már ott ugye múlt héten az volt a cliffhanger, hogy leteszem-e vagy sem a könyvet, de tovább haladtam benne egy tíz százalékot, és hát egyre szörnyűbb az az ja, Pont ezt akartam kérdezni, hogy Lefelé de, de meglepően, ezt, meglepően, meglepően, meglepően szörni tehát így egyre borzalmasabb dolgok történnek meg, meg a főszereplőt mindenféle véletlenek meg külső behatások egész fura dolgokra veszik rá de most már nem adom föl tehát ha már ideig eljutottam most már nem fordulok vissza hát hajrá és kedves hallgatók az a következő részben derül ki hogy Balázs továbbra is tudja tartani a nem jó könyv olvasását hát. Né, úgy érzem, mint valami Monty Python részben, hogy néha oda, oda kattintunk Balázsra, hogy így megy, a, megy egy ilyen kőgörgetek közepette, és a következésben megint oda kattintunk, és még mindig megy. Én Semmi. egyébként azon lepődtem meg, hogy nem nagyon kommentált senki, mert tényleg úgy tűnik, hogy ez egy ilyen népszerűbb darab a japán fentezik közül, de, de úgy látszik, hogy hallgatók még nem, nem találkoztak, mert annyira kíváncsi másnak a reakciójára kicsit utána is olvastam, és ugye említettem, hogy ez ilyen light novel kategória, na az nem az, amit olvasok, tudnék, ebből több változat készült, van egy olyan szerkesztés, ami ilyen könnyen olvasható és rövid light novel, meg van a nagy 800 oldalas változata, amit én olvasok. Ah, <laughs> Úgy, az, valaki, az nem a light novel? Az nem, ez, ez fucking heavy novel <gül> hát. talán van ilyen kategória. Egyébként egy, egy gondolat még, ami igazából nem is a könyv kapcsán, hanem inkább téma lehetne, de itt szerintem érdemes közbeszúrni, hogy más bennem is megvolt az, hogy ha elégedetlen voltam vele, akkor, akkor még inkább vártam azt, hogy valaki a hallgatók közül így hozzászól, hogy uh -huh. ő neki mi volt, hogy tetszett neki. Igen, és Hogy, hogy rosszul fogom-e a könyvet, vagy mi? Igen, igen, igen. Már mondjuk, és múltkor érkezett is érdekes válasz a, a, a Jézus videóra, ahol Adeptus írta, hogy neki meg pont, hogy bejött, és azon mondjuk annyira a, nem is tudtam mi, mit kezdeni, de minden esetre itt most valamiféle reakció, hogy ezek szöget ütnek a fejembe, tehát, hogy valami nagyon sikeres, és valamilyen nagyon nem jön be, akkor én hajlamos vagyok kételkedni abban, hogy a hogy, jól olvasója vagyok-e, vagy pedig tényleg valami a objektíve rossz, vagy abszolút értékben nem, nem jó. Most jó példa erre, a TK Rollingnak az új könyve, amit most balra kiköptem közbe. A, Igen. Amit talán sok embernek lehet, hogy elvettem a kedvét tőle most meg így. Ugye kiadták magyarul, és, és mindenhol magyar websájtokon így lelkesednek, hogy hú, milyen felnőttes könyv, meg minden. És így belegondoltam, hogy tényleg én, én olvastam rosszul, de nem. <gül> Az egy Nézd, aki akkor te az nem dicsiatta nekem. És nem csak te voltál ez. Aha. <gül> Egyszer azt kéne prezentálnunk, hogy valaki elolvas közülünk egy ilyen könyvet, bár mondjuk Balázs valmi rettenetet, és aztán a következő adásban másikunk meg iszonyatosan feldicséri. Ennél jobb könyvet nem is olvasott még. Nem volt még ilyen? Hát ennyire két pólus talán hát. nem volt. Volt hát. olyan, ami neked kevésbé tetszett, mint nekem, meg fordítva. De olyan nem volt, hogy ilyen szélsőséges vélemények. A túlzott visszafogottság azt csináljuk rosszul egyébként. Több cirkus kéne. Több cirkusz, nem az Igen, igen, verekednénk kéne. És felvehetnénk ilyen feszülős maszkokban. Oké. Okay. Hát ezzel készülünk a következő adásra. Úgyis jön a karácsony, és, és a világ vége. Igen. Akkor lehet Add... ez utolsó adás. Addig is alaposan válogassátok meg olvasmányaitokat. És ide. mindenkit hallgasson meg a Last Christmas című számot, sosem volt még egy gyakorlás. Oh. Oh. Akkor ezzel a szép gondolattal búcsúzzunk. Ja. Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok.